Modul 3, Aufgabe 3 Wie entstehen eigentlich kulturelle Missverständnisse? Stellen Sie sich einen Mannschaftssport vor, Basketball, Fußball oder Baseball, den Sie schon seit Jahren spielen. Für jede Sportart gibt es Regeln, die egal wo man spielt, genau gleich sind. Deswegen kann man diese Sportarten problemlos überall auf der Welt mit anderen Menschen spielen, wenn sie die Regeln kennen. Mit der Kultur ist das so ähnlich. Wir spielen in einem Team und wie für jedes Spiel gibt es auch hier bestimmte Regeln. Aber diese Regeln sind nicht überall gleich. Das macht die Sache kompliziert. Jedes Team hat seine eigenen Regeln entwickelt, in jedem Land oder Kulturkreis gelten also andere Regeln. So hat jede Kultur eigene Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch richtig oder falsch verhält. Aber diese Regeln kann man nicht nachlesen wie die Regeln zum Fußball oder Basketball, denn sie werden oft unbewusst weitergegeben. Von den Mitgliedern eines Kulturkreises werden sie oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Wenn Menschen aus mehreren Kulturen aufeinandertreffen, begegnen sich auch unterschiedliche Weltanschauungen. Fehlinterpretationen, Missverständnisse und Probleme entstehen oft deshalb, weil jede Seite dazu tendiert, die andere Gruppe aus der eigenen kulturellen Sicht zu betrachten. Für das bessere Verständnis anderer Kulturen ist es daher wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Es gibt in der Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur kein richtig oder falsch, sondern das Verhalten und die Sitten sind anders und unterschiedlich. Wer das nicht bedenkt, dem kann es passieren, dass er Fußball spielen möchte, aber die anderen spielen Basketball, um bei unserem Vergleich zu bleiben.